Hoopstuk 241, die besorgdheid van Sireneus oor die slaghovers van die brand, wie in keilgrawe vir een ander, val self daarin. Elohim is vir iedereen een baie rechtvaardige rechter. Amal was hewig ontsteld, toe hulle plotseling die verskrikkelijke wallem en vlamme zee in die licht sien opstuig het. En Sireneus het aan Jozef gevraag, Of een mens hierdie mense wat in so'n geweldig benarde situasie is, nie te hulp sou moet snel nie. Maar Jozef sê, ek dink dat ons dit maar so moet daarby laat. Want met ons natuurlike menslike krachte kan ons in elk geval nie sonder meer in einde maak aan die vier nie. Maar wat betreft diegene wat daardier verarm is, sal ons nog gau genoeg en op die rechte tyd vindt, Laat ons dus heeltemaal rustig hier bly, wie noodlaai, sal welkom. En hy kynkie by aan Jozef gesê, Lieve Jozef, kyk, dit sal jou goud en silver kas ook heel wat lichter maak. Ook jy, sereenie, sal vandag nog voor jou vertrek, etelike pondig goud en silver lichter word, want diegene wat hier was, en ons heimlik gedreig het met die verwoesting van ons huis, sal wel daar terugkom en jou om ondersteuning vraag, berei jou dis maar daarop voor, maar denk nie, dat ek hulle huise moendlik daak door my mag aan die brand gesteek het nie, want soeits doen ek nie, en alle wraak is ver van my, maar ek sê vir jou, hulle dienstpersoneel het hulle dit aangedoen, want hulle het al reeds een ouw vrok tegen hulle meesters gehad, omdat hulle tikkarig en hardeer hulle behandel is, Vandaag het hulle die gunstige oomlik gevind om hulle self tegen hulle meesters te vreek, dier al hulle paleise aan die brand te steek. En so het sonder my toedoen hierdie wereldse heersers juist nou in die kuil geval, wat hulle beplan het om vir ons te grave. Toe sy dit van die kynkie gehoor het, het hy om vinde gevra of een mens sylke bose dienaars nie moes achtervolg nie. Maar die kynkie sê, oe, laat het net soe, En ten eerste het hulle aan hulle hartvogtige heersers 'n goeie werk gedoen. en die tweede plek is hulle lang lankal met die geroofde skatte oor berg en dal. En ten derde sal hulle nie aan hulle verdiende straf ontkom nie, omdat hulle dit geheel en al eie magtig uit bose wraaklus gedoen het. Daarom moet ons sorg vereers gerig. Daarom moet ons sorg vereers gerig wees op hulle wat ons hulp nodig sal hê. Maar wat die brandstichters betref, vir hulle is al gesorg. Want kyk, Elohim sien hulle oorhaal en ken hulle weg precies. Hy kan hulle ook dis oorhaal aan die kraag gryp waar hulle hulle self ook maar mag bevind. Elohim is vir elkeen ook een algeheel rechtverige rechter. Daarom sê hulle weet om hulle vir hulle daad ook die rechte loon te gee. Nou het Miriam baie angstig na hulle gekom, en Josef op een grootskare gewapende soldate gewys, wat met haastige pas na die villa beweeg het. Maar die kankie sê, O, wees nie bang nie, dit is die bewakingstroep vir sy wat die overste nou vir julle veiligheid uit die stad stuur. Hulle sal spoedig gevolg word dier een menigte burgers. Tra daarom hier hierna alleen maar sorg vir hulle huisvesting. Al die ander dinge sal van self recht kom. En soos die kankie gesê het, so was dit ook. Sy het in wacht gekry en hulle spoedig dier een menigte slagoffers van die brand gevolg.